Tizenhetedik fejezet Az utolsó felvonás Avizóval érintkeztek. Laverburg megmondta Dávidnak, mit akar, Dávid továbbadta Bergnek, és így vándorolt a terv Olszeffen keresztül egész Ákmedig, aki burgerrel állt, a főkapunál. Az őrök közül két breton és a fegyencek közül egy angol és egy lezüllött hajdani francia tisztőrizték meg annyira a józanságokat, hogy csatlakoztak az öste esküvéshez. Az eszeesküvőknek nem volt könnyű a helyzetük. Kevesen voltak, tehát erővel nem folytatták el az endülést, csak csellel. Az őrség többsége az endülők pártjára áll, hiszen itt őrnek lenni is szigorú büntetés volt. Még a kapitányt is büntetésből helyezték ide parancsnoknak. De a kapitány és az őrmester személyére, hű embereikre nem számíthattak. Nem közölhettek velük az endüléstől semmit. Ostobák voltak. Az őrmester alármot fúvatott volna, és ügyetlen érélyeskedéssel az endülők malmára hajtotta volna a vizet. Mindezt megbeszélte Laverborg Dáviddal, aki az összekötő tisztje volt. Elhatározták, hogy az endülés első stádiumában látszólag csatlakoznak a lázadókhoz. Egy órával előbb Ahmed és Korszef két gépfegyverrel megszállják a főépületet, a kapunál és az iroda ablaknál. Jott, Dávid és Berg két gépfegyverrel elhelyezkedtek a főkapunál, Tiron burgerral lezárja kívülről a főkaput, egy gépfegyverrel állást foglal az erőt falai előtt, és aki megjelenik a melvéden, azt lelövik. Kokren, az angol és Scythe, a hajdani tiszt már a lázadás előtt az utolsó gépfegyverrel megszállják a raktár bejáratát. Az endülők az udvar közepén így keresztűzbe kerülnek, és sakba tartják őket, amíg segítség jön. Segítséget, ha másképp nem lehet, akkor a reflektor révén fognak szerezni. De Búmálemet nem szabad magukra vonni. Mindenki tudta, hogy bármelyikük hibázik, valamennyien elvesztek. Ha az endülők bejutnak a raktárba és fegyvereket szereznek, vagy elfoglalják a főépületet és biztos fedezék mögül harcolhatnak, vagy kijutnak az erődből és nyakukra hozhatják a segítséget. A terv az volt, ahogy Lorenz mesélte a Laverborgnak, hogy Búmálemből sietnek majd leverni a lázadást, ezzel a Tafilaletből megrohanják Búmálemet, amely így szinte védtelen lesz. Ha Lorenz nem értesítette idejébe a központot, akkor ez a katasztrófa bekövetkezhet. A közelben sehol sem volt katonai erőd, csak a sotton túl a Szahariának. Ezeket este, ha reflektorral morzeljeleket adnak le, segítségül lehet hívni. Néhány óra alatt ideérnek a sós mocsárösfényeink keresztül. A szomszéd Kolombesáróázisban 50 műszaki katona dolgozott a távíró és a telefon összeköttetés felállításán. Talán ezeket is bele lehetne vonni a dologba, mondta Dávid. Laverból gondolkozott. Közben feltűnt a káplár, és Dávid durván hajszolta visszafogját a kőbányába. Így álltak a dolgok október 4-én. Egy nappal a lázadás, és két nappal a tafila leti nagy offenzíva előtt. A kolombesári műszaki osztakhoz egy poros, sovány, holtra fáradt ember támolygott be a ruhába. A parancsnokkal akarok beszélni, – mondta, s miután látta, hogy a kis osztak káplárja megvetően végigméri, ráordított. – Maga barom, haditörvényszék eri állítom, ha azonnal nem vezet a parancsnok elé, egy szót sem merjen kérdezni, takarodjon! A káplár újra végignézett rajta, aztán nyert egyet, és eltűnt a hatalmas sátor belsejében. A sátor középső póznájáról mindenféle rótok vasrudat álltak ki, és a távoli pálmákon szerelte a legénység a húzalokat. Egy kapitány lépett ki álmosan, dühös arccal. Éppen rá akart szólni durván a goromba látogatóra, de az megragadta a kapitányt a karjánál, félrehúzta és mutatott valamit. Lorenz százados vagyok a titka szolgálattól. Az itteni hadsereg léte múlik azon, hogy ön közvetlen telefonkapcsolást tudjon találni a főhadiszállással, és onném Párizsba a külügyminisztériumban. A kapitány azonnal nagyon készséges lett. Szinte haptákban át. Megpróbálhatom, százados úr. Talán sikerül. Búlmelemnek van közvetlen vonal a főhadiszállással, és Búlmelemet esetleg megkapjuk. Ez a vonal még nincs teljesen készen, de lehet, hogy meg tudjuk nyitni Búlmelemig. – Haló, Marcel! – Búma lemet sürgősem! A sátorba várom! Jöjjön, százados úr! Az a kis csontlapocska, amit ez a holdfáradt ember mutatott, csodálatos hatás gyakorolt. A sátorban az elgyötört férfi feketét hívott, az egyik cigarettát a másik után szívta. Búmalem alem jelentkezett. A titos szolgálat tisztja rövid palancsokat adott. A teljes front összeomlásáról van szó, mindennél sürgősebb, döntő információ, Búm megpróbálja. Újabb cigaretták. Rendelkezésemre tud önbocsátani két tevét és egy megbízható vezetőt? Át kell mennem a shopton. Nem rendelkezem ilyennel, de természetesen meg lesz. Hé, hey, szergem! Figyelj el, részeges disznó! Két teve és egy megbízható vezető a sátor előtt legyen 15 perc múlva. Az nagyon rövid idő, mond kommandant. Nagyon rövid? – Akkor nyolc perc múlva, mert különben kiköttetlek enkrapudé. – Valence, mars. Marokkó jelentkezett. A kém egész testében remegett, és hideg veríték küld ki a homlokára. Reketten ordította a kagylóba. – Lorenz házados! Életbevágóan Párizst? Halljuk minisztert vagy az államtitkát? 24 órán belül megsemmisül az itteni hadsereg, ha nem beszélhetek? – Nem mondhatok semmit! – Önt teszem felelőssé, ha bár miért is késlelteti a kapcsolást. Önt teszem felelőssé azért is, hogy senki se hallgassa le a beszélgetést. Minden más kapcsolás megszakítandó. Újabb cigaretta. És végre. az zúgó vonalon át egy halványhang. Búmalemen keresztül Kolombesár jelentkezett a francia hadügybe. A másfél órán keresztül, amíg a kapcsolást jelezték, mindenki az államtitkár szobájába gyűlt. Ott volt a francia hadsereg vezérkari főnöke, Lionel százados, Lamott táborszernagy. Az egész épületet bejárta a hír, Loránz él. Az eltűntnek hit százados jelentkezik egy távoli oázisból. Azután az államtitkár beszél, majd hallgat. Elsápad és leül a székre, mintha ellerőtlenedne a lába. Aztán remegő hangon szólal meg. Ha ez igaz, Lorenz, akkor maga a legügyesebb katona, aki valaha a világon élt. Ide hallgassom. Addig is, amíg intézkedem, rendelkezzék az én nevemben, azonnal és a legjobb belátása szerint. Hová? Rendben van. A szahariánok számára utasítás megy Kolombesárba. Igen, Búmalemet értesítem azonnal. Hogy? Szóval írom. Búmalemből semmiféle vészhelyre ne hagyják el az erődöt. Diktálja bekérem kérem, azoknak a tiszteknek a nevét. De hisz ez gazság, ez szörnyű. Az államtitkár írt. Azonnal intézkedem. Hogy? Jó, küldje azt a kapitányt a telefonhoz. Ön Lenorman, műszaki kapitány? Itt a hadügyi államtitkár. Kérem, mindenbe vesse magát alá Lorenz százados parancsainak, még akkor is, ha ezek az eddig kapott parancsaival ellenkeznek. Megértette? Adja vissza a kagylót a századosnak. – Halló, Lorenz! Egy percet se veszítsen! Hiszek magának! Sok szerencsét! Letette a kagylót. A szobában olyan csend volt, mintha nem is 8-10 ember tartózkodott volna bent, hanem üres lenne. – Lionel századosul! Külön repülőgépen indul a főhadiszállásra azonnal. Utasítása a következő! – A tevék, kommandant! – – Megértett mindent, Lennormand kapitány? – Parancsára! – Köszönöm! Viszontlátásra! A kis sovány Lorenz eltávozott. Ahogy felkaptatott a vezető mellé a tevére, furcsa, barna színű fellegek látszottak az ég alján. Homok! – Harmadtán lesz, uram! – És ha a kövek zuhognak, vezess a sotton át, a sivatagi rumikhoz megyek! – Uram, ne hívd ki magad ellen a halált! Töltsérben kavargott a por a forró sírokkóba. A tevék köhögtek és dobálták magukat. A két utasnak szeme, torka, füle, telelet homokkal. Fuldokolva ügettek az égő napon. A sovány ember elszántságát nem rendítette meg semmi. A vezető pedig tudta, hogy a bolondrumiktól mindenkit őrizzen meg az ég. A nap izzó, vörös foltá homályosodott a porfájtlak mögött. A testüket csípte a por és a forró tűhegyni szemcsék görcsös inget rakottak le a tüdőbe. A harmadtán pedig zizegve, zúgva kavargott, forgott szálongott fölöttük. A sirokó este sem állt el. Távolról fehér csillogással feltűnt a hatalmas sott, a sósiszap, amelyen, ha egy lépéssel elvétik a keskenyös fényt, akkor ember, állat másodpercek alatt tűnik el a feneketlen hideg sárba. Itt megpihentek. A tevét a szél ellen fordították, és a teve mellett a földre borultak, arcukkal a türeget formálva a homokba. A tüdő ettől megnyugszik. Tizenöt perc múlva mentek tovább szemben a széllel. Azután elérték a sottot. Mint egy beláthatatlan jég lap rejtelmesen csillogott a fénybe. Itt le kellett szállni a nyerekből, mert ha az állat egyet ugrik félre a keskeny gázlóról, akkor menthetetlenül elveszett, utasával együtt ment a vezető. Sokszor percekre elvakította a por. A rumi fuldokolva köhögött. Csak gebedne, meg akkor visszafordulhatna háttal a gút gonosz lehelletének. A sós mocsár otthadó algákra emlékeztető bűze felkavarta a gyomrokat. A tevéket alig lehetett kötőféken tartani. Döngött az oldaluk a rugásoktól. A por zőrendve kísérteti a siklot végig a kemény só rétegen. Állati csontokra léptek az ösvényen. A harmadtán bántó rövid füttyökkel suhant el a fülük mellett, és úgy hallatszott, mint eltévedt puskagolyó A két alak lihegve kimerülten szánalmasan kecmergett az óriási tónak látszó, holdfényes sott, keskenyös fényén. És mennél beljebb értek a rohadás, ammoniákos bűze, annál súlyosabb, sűrűbb köddelült rajtuk. Lorenznek az volt az érzése, hogy a vezető már rég eltévedt, és nyomban elmerülnek. Már érezte a jeges mocsár undok hideg ízét a szájába. Nem tudta, mióta mennek. Azután túl voltak a sottom. A vezető arcra borulva imádkozott. A harmadtán elmúlt, és távol tábor tűzfénye látszott. Lorenz már nem törődött a vezetőjével. A fáradt tevét kétségbe esett galoppba hajzolta. Ököllel verte az állat fejét, ha kirúgott. A tábortűz egyre nagyobb lett, kibontakozott előtte a szaharián tábor. Leugrott a tevéről, s köpenyes alakok siettek feléje. Lorenz százados jelentség azonnal a parancsnoknak. Döbbenten nézték a porral belepett tántorgó alakot. Valaki ment a parancsnokért. Egy kapitány jött. Sürgős parancsot hozok, Lorenz vagyok a titkos titkosszolgálattól. A parancsnok végignézte figyelmesen tetőtől tarpig, aztán így szólt. Maga Leon tulet degradátiszt. Letartóztatom. Donald kapitány állt előtte, aki valamikor a legjobb barátja volt. Maga szökött fegyenc. Ne törődjék azzal, hogy ki vagyok. Ha most elfogad, azért keservesen fog felelni. Kolombesárban az államtitkár utasításai várják. Kérem, vezessen valahova, ahol négy szemköz beszélhetünk. Tíz perc múlva felhassant a trombita. Alárma! Látszólag ugyanolyan délelőtt volt, mint a többi. A foglyok a kőbányában és útépítésnél dolgoztak. Ponzon őrmester ingújban ült az irodába, a fogát piszkálta és egy katonai térképet nézett a szemközti falon. Két őr a raktárba kiselejtezett ruhákat kötött batyuba. A kapitány lefüggönyzött szobájában ült, és illusztrált lap volt az arcára borítva, és aludt. Délfelé járt az idő, mikor a kapitány csodálkozva vette észre, hogy az egyik légionista eldobja a csákányt, cigarettát veszelő, és rágyújt. Oda akart sietni a disznóg az emberhez, de ebben a pillanatban valaki elvette tőle a bikacsököt, és agyonverte. Nem egyszerre. A körben álló fegyencek hurázása közben. Addig verte a bikacsökkel, amíg minden csontját össze nem törte. Az öt megbízhatatlan őrt másodpercek alatt szinte széttépték. A teherautót kövekkel és offörrel együtt ledobták a mélybe. A többi őr igyekezett fegyvert juttatni a raboknak. Bajonettet, revolvert, bikacsököt osztottak szét. Távolról huráki játás hallatszott. Az úton dolgozó rabok is visszafelé hömpölyögtek. A kőbánya alján összekeveredtek a többiekkel. Ez alatt az erőd belsejében a következők történtek. Cochrane és Science beugrottak a raktárba, az egyik fejbe fejbeverték egy kővel, a másikat mind a ketten egyszerre ragadták meg és általmatlaná tették. Jott, David és Berg már húzolták ki a gépfegyvereket. Jott teletömte a zsebeit töltényekkel és egy revolvert magához. Ponzon őrmester riadtan ment az ablakhoz és csodálkozva látta, hogy a muníciós ládákat és a gépfegyvereket húzolják ki. Éppen tenni akart valamit, amikor Ahmed úgy ütötte fejbe hátulról, hogy elájult. A kapitány hallott valami zajt, aztán kopogtak az ajtaján. Négy breton lépett be. Mielőtt bármit is tehetett volna, felpofoszták és megkötözték. Előírásszerű pontosággal zajlott le minden. Most jöttek be az endülők a kapun, ahol Dávid és a többiek éling fogadták őket. Percekig tartott, amíg valamennyien beértek, az udvar közepére torlottak és gyűlést rögtönöztek. Egy kétméteres méteres olasz csontváz vitta a szót. Közben Tiron és Burger becsukták kívülről a kaput. David, Jot és Berg elhelyezkedtek a gépfegyver körül. Nem tűntek fel senkinek. Valamennyien a főépület felé rohantak, halált ordítva a kapitányra és az őrmesterre. A kapu zárva volt, ostromolni kezdték. – Ez így nem lesz jó – mondta Dávid. Menjünk fel mi is a Melvédre. A kaputónét is meg tudjuk védeni, viszont itt darabokra tépnek minket ezzel az egyszál gépfegyverrel. Elindultak a Melvéd lépcsőjén. Közben a rabok betörték a kaput, de rémült ordítással hátráltak vissza, mert az irodaablakból és a lépcsőházból ropogni kezdtek a gépfegyverek. Egy perc alatt csomóba verődtek a földön az első sorokban állók. A tömeg elindult a főkapu felé, de onnan is kaszálni kezdett a géppuska, úgyhogy üvöltve és gyérülve húzódtak hátra. – Most fel a melvédre! – kiáltott Berk, mert látszott, hogy meg fogják rohanni a kaput. A hatalmas olasz egy óriás rúddal forhant feléjük. – Hopp! – kiáltott Jott. Tüzelt, és az olasz rohanása egy bukvencben ért véget. Lassan vonultak fel a lépcsőn, és tüzeltek. Sebesültek, és haldoklók borították a földet. Utolsónak Jott ugrott fel a melvédre. Az endülők szabadon hagyták az erődudvar elejét, és csak most vetették rá magukat a raktárépület pincelejáratára. Cochrane és Size a betört ajtó mögött közéjük a géppuskával és egy automata revolverrel. Kegyetlen pusztítást végzett eddig a harc. Az endülők teljesen az erőd hátterébe szorultak. Itt a főépület fedezte őket. Tanácskozni kezdtek. Segítséget kell hozni a tafileletből. Ha egymás hátára állnak, akkor a melvéden keresztül lemászhatnak a falról a túlsú oldalra. Egy, kettő, három, négy, öt. Az eleve létrán egymás után értek fel. Most szólt közbe Tiron és Burger az erődön kívül elhelyezett gépfegyver mögül. Egyszer végig a falat, és az öt ember lezuhant a melvédről. Hörgés és ordítozás pokolizaja töltötte be az erődöt. Ponzon magához tért. A feje zúgott. Az óriás akmed mozdulatlanul állt az ablakban egy gépfegyverrel. Mellette Korszeff parizerte vett. A parizet az őrmester fiókjába találta. Ugyanonnan került elő a pálinka és a cigaretta is. Mindez a gépfegyver mellett állt az ablakban. Kutyák! kiáltott az őrmester. Az oldaltáskájához kapott, és csodálkozva érezte, hogy a revolver nála van. Kirántotta. – Csak tegye vissza azt a revolvert, – mondta Kolszef. – Lázadás van, és egyelőre mi védjük magát. Az őrmester lenézett az ablakom. Visszerettent az eléje táruló vérfürdőtől. Testek borították az udvart. Nagyot húzott a pálinkás üvegből, aztán ráordított Kolszefre. – el mindent magad iszno, és hogy jön ahhoz, hogy megzabálja az én parizeremet? Kolszef levágott neki egy darabot, és hosszabb elbeszélésbe fogott. Lent néha megszólalt valamelyik gépfegyver. Az őrmester dörmögött. Előbb Előbbi szólhattak volna. Hm, ügyesen van csinálva. A kapitány minden esetre el kell oldozni. Képzelem, hogy fog lármázni az a hülye. Bement a másik szobába. A kapitány megközpözve feküdt a díványon. Két breton a hasán ült és likörtivott. A másik két breton az őrmesterre szegezte a szuronyát. Azért rövidesen tisztázták a helyzetet, és ponzon eloldotta a kapitányt. Ha máshol lettek volna, akkor bizonyára avval a szörnyű átokkal kezdte volna a kapitány, hogy ezért valamennyien kolombesárba kerültök. Most azonban jelenleg ott voltak, nem talált kellő szörnyű fenyegetést a számokra. Különben is az okos őrmester félrehívta, és meggyőzte róla, hogy jobb, ha hallgat. Nézze, monkamandant, ezek itt egy páron leverték a lázadást. Ha jó arcot vágunk az erőszakoskodásaikhoz, akkor végül úgy fest majd a dolog, mintha mi intéztük volna ilyen ügyesen az egészet. Esetleg becsület rendezt a vége. Néhány pofon és két üveg likőrt megért. Legokosabb, ha helyeselünk mindent, amit tettek, és átvesszük az irányítást. Ugyanekkor az összes gépfegyver megszólalt. A lázadók általános rohamra indultak a melvédelem. ellen. Jod szétcsapta a karját, és hátrafelé lezuhant a melvédről. – Négy! – mondta Dávid és egy vörös szakáló embert, aki a gépfegyvertűzön át már elérte az állásukat, fejbe a puskatussal. A maroknyi összeesküvő csapat azonban jól látta, hogy végül a túglerő győzni fog. A fejütnak a melvédre vége mindennek. Egyszerre kinyílt a kapu. Éles vezényszó hallatszott. – Enjeun freu! – egymás után három sort Éppen idejében. Lenormand kapitány érkezett az ötven emberével. A lázadók riadtan menekültek az épület mögé. David és Berg is beleszóltak a gépfegyverrel, így már remélhették, hogy visszatartják a támadókat. Este lett. Szörnyű volt, hogy a sebesülteken nem lehetett segíteni. Ott véreztek el az udvaron iszonyú nyőszörgésekkel. A forróságba folytogatott a vérszaga. Most Laverborg utasítása szerint kihozták a fényszórot, és Berk fényjeleket adott le. S.O.S. S.O.S. Bumalem látta a fényjeleket, de már akkor kezükbe volt a távirat, hogy a legsürgősebb segélykérésre se hagyják el az erődöt. Ugyanakkor Braudelmanszúr kiadta a parancsot. Megkezdeni a támadást Búmalemnél. Biztosra vette, hogy a fényjelekkel az erődből erős csapatot küldenek ki, és arra is számított, hogy emberei a lázadókat ráviszik Tigmartra. Az a két csapat megsemmisítette volna a franciák egyik szárnyát. Boumalem azonban készen várta a támadást, és Tigmartnál erősen állt az ütek, mert citrom a kőbányában volt elásva, és az endülőket gépfegyverek tartották sakba. Mindennek az volt az oka elsősorban, hogy Braudel Mansour rettenthetetlen volt. Ezért az emberei nem merték jelenteni, hogy a repülő támadáskor elmenekültek a foglyok, köztük Lorenz is. Annyira féltek Browdermansúrtól, hogy épp az ellenkezőjét jelentették. A foglyokat eltemette az égő lavina. – A fényjelek, – mondta Tulé, a mellette vártató Donaldnak. – Azt akarom, hogyha én is elpusztulok, értesítsétek a szahariánokat. Minden percbe végezhetnek velünk a lázadók. A század őrületes galóba ügetett át a sotton. Már jött a nap a sivatag fölé, amikor az erődhöz értek. Egy perc alatt félkörbe fejlődött a század egy része lövésre kész fegyverekkel. A többiek Donald százados vezetésével rohamlépésben feltűzött szuronyokkal szállták meg az erődöt. Közben szegény kokram is a fűbe harapott. Míg az erős idegzetű szahariánok is visszahőköltek a vértócsába halmozott ember hekatomba előtt. Már alig nyöszörgött valaki. A lázadók bamba bámulták a erdőt. És amikor elhangzott a kiáltás: Hát térre! szolgáljén a földre feküdtek. Távoli ágyülődés hallatszott. Búmalemnél véres fejjel menekültek a szíjad emberei, és Tigamárt felől az üteg megsemmisítette a visszavonulókat. A lázadó rabokat párosával bilincselték meg. A tetemek közt fákjával kutattak a sebesültek után. Karbolszaggal telt meg a levegő. Az endülés le volt verve, és amikor a kapitány magyarázni kezdett valamit Donárnak, a szahariján parancsnok gyorsan leintette. Minden tudok, kérem. Száz embert itt hagyok. Nekem Lorenz százados úrral még dolgom van. Az államtitkár úr megbizottja. Magyarázni nincs idő. Ámónk kommandament. Pár fészek vetre. Enavant mars. Szép kis het volt, mondta Dávid elismeréssel. És éppen nevet.